til det tomme magasin. Velkommen til Fede Juletips med mig, Mathias Carlsen. Vi nærmer os julen, og derfor får jeg en række gæster i studiet, der vil give mig deres aller, aller bedste juletips. I dag, der har jeg besøg af konservator og historiker, Mima Okse. Velkommen til, Mima. Tusind tak, tusen tak skal du have, Mathias. Og rigtig Rigtig glædelig jul til dig. Mange tak, og i lige måde. Jo, tak. Mima, du elsker julen, og du er 53 år gammel, så du har holdt jul mange gange. Mere end 50 gange. Du er jo med andre ord lidt af en ekspert. Det første, jeg gerne vil spørge dig om, det er jo så selvfølgelig and eller gås. Lasagne. Lasagne. Ja, ja, jeg elsker lasagne. Jeg spiser lasagne hver evig eneste dag, og så lige et glas dejlig appelsinjuice til. Mm. Appelsinjuice til lasagne? Ja. Noget syrligt, noget fedt, noget salt. Moms. Okay. Nå, risalermang. Øh, konsistensmæssigt, hvor ligger vi tynd og tyk? Ja, yeah. der er jo typen, der hellere lige snupper et stykke lasagne mere, ikke? Den er også god kold sådan en. Skal du ikke i stedet for risalermang? Jo, jeg plejer lige at have et stykke lasagne stående lige for dagen før, så det er det dejligt i ligger, køleskabskold, Og så putter jeg noget flødskum på, og så... Ja, det er jo nærmest det samme, ikke? Så vinder jeg også mandelgaven hvert år, så... Du putter en mandel i din kolde lasagne juleaften med flødeskum på. Ah, nej, der er altid mandler i min lasagne. Altså mandler, oliven, aubergine, sådan noget, ikke? Det er jo ikke lasagne. Det er det da. En puree af mandler, oliven, aubergine og så lige ind mellem to burgerboller og sådan en tur i, i fem minutter. Bang, så det lasagne. Det er ikke lasagne. Det er det hjemme hos mig. Okay. Øh... Jeg... Yes, men... Okay. <coughs> Juletraditioner. Ja. Øh, hvor, hvornår pynter du træet? Vi har ikke noget træ. Så I ikke har noget juletræ heller? Nej. Hvad har I så? En pose med gaver midt på gulvet. Hvorfor ikke noget træ? Fordi det er ærligt spiller træ og går og fælder Så hvis du vil danse om juletræ, så tager vi bare ud i skoven. Men altså, det gider vi heller ikke, så vi har bare gaver og lasagne. Så... Hvem er vi? Mig og Kisser. Og, og Kisser er så din kone? Kisser er min ondolat og min kone. Okay, med søde ven, jeg skal lige forstå det her korrekt. Du er selv erklæret juleelsker. Ja. Og ekspert. Mm. <coughs> Men den 24. december, juleaften, ja. der sidder du alene hjemme med din ondulat kisser og spiser kold lasagne uden et juletræ med en pose gaver på gulvet. Vi holder det ikke den 24. december, vi holder det i maj. I maj? Jamen, så det er det ikke så koldt og mørkt, du? Men så er det jo heller ikke jul! Men det skal du da ikke bestemme. Men det er jo heller ikke... Det gør, at jeg, jeg informerer dig om, at hvis du spiser kold lasagne med det, du i maj, så kan man sgu næppe kalde det juleaften. Nå, ja, okay. Det, jeg, hvad, hvad laver du så den 24. december, når alle andre holder jul? Der mødes simpelthen noget familie og spiser brun kartofler og ristelmanger og danser rundt om juletræet. Hvad for helvede har du så lige fortalt, at alt det her nord om kold lasagne og det, du når du holder rigtig jul alligevel? Jeg kan da ikke vide, at det er den jul, vi snakker om, for helvede. Det er den! Oh, og den... Oh, der, der er én jul. Altså, der er et juleprogram. Hvor, hvor, hvorfor tror du, at vi gider høre om din klamme ondolatkone og din klamme madvaner i mig? Prøv lige at høre her, min fine ven. Det er dig, der begynder at spørge ind til alt muligt om, hvordan jeg laver lasagne, og hvorfor jeg er gift og forsøger for få børn med min ondulate. Altså Det... har jeg ikke... hvad? Hvad? Hvad, sig, hvad siger du? Ja, du hørte det godt. Og jeg gider ikke sidde her og, og dømmes af, af dig. Nu skal Maja kige sig til lægen og se om det lykkes i den her omgang. Glædelig jul, du. Glædelig jul? Det tomme, det tomme magasin. Hej og velkommen til Alt om Katte. Mit navn er Jørgen, og jeg vil nu fortælle dig alt det, jeg ved om Katte. Katte har potter, Katte har knodhår, og Katte elsker at blive nusset bag ørerne. Sådan her. Ja, yeah, det er du godt lide. Nå, øh, katte er også utroligt glade for mad, og katte elsker at lege. Øh, katte holder sig gerne på afstand af fremmede, øh, og så har de jo ganske berømt ni liv som det eneste dyr på jorden. Det vil sige, at de kan faktisk dø otte gange uden at, at dø rigtigt. Prøv prøv, se, Prøv se. Det er måske lidt. Jeg prøver se en gang. Prøv at se. Er det utroligt? En kugle i hovedet, og Lille Frederik har det stadig helt fint. Lad os lige prøve igen. Hold kæft, hvor er det smart. Det er, det er sådan en party trick. Prøv at se, hvis du har gæster, og de er ked så kan man sige, prøv at se. Og på Frederik. Se. Han døde, ikke? Hold kæft, hvor er det smart, man. Fuck, hvor er det smart. Ha' det. Det tommemagasin præsenterer Date nummer 12. Ej, min navn, det er Lordi. Jeg er sådan lidt speciel en. Der er, ikke, der er ikke så mange som mig derude. Jeg er helt unik på så mange områder, jeg slet ikke ved, hvor jeg skal begynde. Der er ingen, der forstår mig. Der er ingen, der kender mig rigtig, fordi jeg er så mystisk. Jeg er, jeg er ganske speciel, ligesom en hverdagsægte. Bare sød og blød og mere, mere, mere, eller mindre brun, måske. Mere bleg og blød som en mælkesnit, men stadig speciel. Når er sammen mine veninder, så siger de altid Åh, lordy, du er sgu så unik og specielt En hver mand burde være så glad for at få dig som sin kone Fordi han kommer sgu aldrig til at møde en som dig Jeg har en krølt tankegang og en skæv humor Man kan øh, ja, det er sgu svært at kæde sig, når man er sammen med mig Jeg kan ikke sidde stille, der altid gang i mig Jeg råder af helvede til, at jeg går i bad, når jeg gider og Det gider jeg aldrig Jeg har lange patter, og min krop den er helt skæv Fordi jeg har haft så hårdt liv, som jeg har Jeg er en narkoman! Men det er ikke noget, der skal stå i vejen for os to, blev du er blevet lidt lækkersuldende, det jeg har jeg sagt indtil nu. Hvad jeg så efter? Hvad leder jeg efter? Jamen, jeg efter en mand, der kan lide lederhud og leder tøj, og en mand, du ved, der kan lide hårde damer med kort rødt hår og dybe fur i ansigtet. En mand, der kan holde sin kæft og ryge nogle lange smøger, når jeg så til middag, fordi jeg igen har drukket for meget. Ja, Hvis det lød interessant for dig, så skriv ud, for helvede. Det er jeg står her med Ralf, der synes, at regeringen er nogle fascister. Hvorfor synes du det, Ralf? Ja, altså, det siger ligesom sig selv, synes jeg. E, altså coronapas, altså hallo Stalin. Skal jeg så også have en ud i nakken og sendes direkte afslag, eller hvad? Så du synes et bevis på, at du ja. ikke smitter folk med en dødelig sygdom, er det samme som at leve i et diktatur? Ja! Og det er jo ikke bare det, vel? Altså, øh, man må jo heller ikke bare øh, gå over for rødt, vel? hvad jeg mener, hallo, hvad hvis jeg er travl? var? Hva, hvad hvis jeg synes, at betyder at gå, og grøn betyder at stå, hvor den personlig frihed var, jeg mener, hallo, hallo? Altså, det er jo nok fordi, at hvis... hvad sker der for, at man skal have en lang uddannelse for at arbejde som kirurg, var. Jeg har tre træskelpille og et voksforklæde, hvorfor skulle jeg ikke kunne øh, fjerne en betændt blindtarm, var? Sig mig, så kan jeg lige så godt flytte til Nordkorea, eller hvad, var? Så, så det er, fas det er fascistisk, ja. at kirurger skal vide, hvad de laver? Jamen, det er jo ikke bare det, vel. Det er jo ikke bare det. Det er jo også det, er jo også det der med, at man ikke bare øh, må samle tilfældige dame oppe fra gaderne, og fra fortået, så bare kifte sig med en. Jeg mener, hallo? Hallo, man. hvis jeg kan løfte hende, og jeg synes, at du er sød. Hvorfor må jeg så ikke hej var Var Hvor er en personlig frihed? Var man nede og eller hvad? Nej, det må man ikke. Ja, der kan du faktisk selv sige, okay. Ha, ha. Ah, det bliver ved at ved med den mand. Personlig frihed, det er efterhånden by i Rusland. Hvor jeg sjovt nok tror, at der er mere personlig frihed end her i mussolini som jeg kalder det. Oh, hvad sker der for, jeg ikke må bo inde i Elgiganten? De har brødrester, de har vaskemaskiner, de har krøljern. Det er alt, hvad man skal bruge, men man må ikke have adresse, der var. Sig mig lige gang. er det Maos Kina eller hvad? Altså, der er jo ikke noget af det, du uh! siger, som har noget med fascisme at oh, gøre? Oh. Oh, oh, hvad sker der for, man ikke må pisse i vandet i og tror du, man må klippe toner i Og hvor mange børn har nu set, der får lov at gå rundt med automatvåben? Jeg mener, gå, Jamen tak, tak til Ralf, der synes, at regeringen er fascist. Okay, og så interviews sl slut, før jeg er færdig, eller hvad? Var? Ja, det er ja, det. Det er fascisme! Det er for sidst med lige der. For, hef, hvor er det kæft for at blive den personlige frihed af? Er der jo noget, er der overhovedet noget, noget af menneskerettigheder mere at når man bare kan lukke ned for et interview med en mand, der spiser sin eget ørevoks? Altså, det er sgu glidban, du. Det er glidban. Coronapas i dag i KZ-lejer i morgen. Og så går det hurtigt, ikke? Så går det så hurtigt. Kørkål. Det Tomme Magasin præsenterer Milton, den dårlige roommate der er ikke at letpapir. Milton! Ja? Hvorfor har vi ikke mere og letpapir? Kig i skabet under vasken! Hvorfor læger der en sømmer det? Hvorfor var vi ikke nede og letpapir? Ah, toiletpapir. letpapir! Jeg troede, du sagde en toiletpapir! <laughs> det er jo ikke nogen, der troede, jeg sagde! <laughs> af, for <af, af, laughs> helvede, jeg kan ikke... Ah, jeg tørre mig, det er <laughs> Det Velkommen tilbage, kære lytter. Nu skal vi som bekendt lære at prutte om prisen med en professionel krammer og mange mangeårig aktionarius, Richard Sinkelhård. Velkommen til, Richard. Tusind tak skal du have. Richard, eh, du er det, man vil kalde for en rigtig kræver. Ja, det er jeg. Jeg, øh, jeg ved, hvad ting skal koste. Ja, og så er du også en øren til at om prisen på de her rigtig, rigtig mange loppemarkeder, som du frekventerer. Du er der faktisk lidt berygtet, har jeg hørt. Ja, ja man kalder mig øh, prisministeren. <laughs> der kommer prisministeren, siger de, så øh, ja. <laughs> ja. ja. Men øh, du har jo indvildet i at lære lidt øh, fra dig i dag, faktisk, ja. og det er jo derfor, at du er kommet ind i dag. Hvad skal man vide, før man øh, begynder at om prisen? Jo, men altså en god ting, det er jo at vide, hvor meget ting rent faktisk er være. Øh, og så starter man som regel 20% under det, man egentlig gerne vil give, og så arbejder man sig ligesom langsomt, men respektfuldt op, indtil man lander et sted. Forhåbentlig lige omkring det beløb, man hele tiden har tænkt, sig man gerne vil give. Ikke? Okay. Øh, er det noget, vi kan, kan vi prøve at her i studiet? Ja, det kan vi sagtens. Øh, så skal du bare prøve at sælge mig noget. Okay. Og så viser jeg, hvad det er, ja. jeg kan. Ja, uh, okay. Uh, lad, os, uh, lad mig lige tage... Lad mig se. Uh, vi, kan tage, vi kan tage den her arkitektlampe. Ja. Så siger vi, at den er til salg i min båd. For 350 kroner. Uh, og hvad gør du så? Ja, okay. Så det, jeg gør, det er, så siger jeg... Uh, Nå, jeg kan se, du har en arkitektlampe til salg. Hvad skal den koste? Ja, uh, yeah. okay, ja. Yeah. Jamen, uh, den skal koste 350 kroner. Okay. <coughs> ja... Hvad hvis jeg siger en flad 20'er? Øh, altså, nej, det er for lidt. Den, den koster 300. Øh, okay, jeg kan gå med til 330, så får du en flad 20'er i rabat. Så siger jeg 21 kroner. Det de virker som altså, en meget urealistisk bud på en eller anden måde. Nej, men ved du hvad, så gider, jeg faktisk, øh, så gider jeg slet ikke sætte min ben her i butikken, hvis det skal være på den måde. Så du. Hva, Richard, hvad laver du? Jeg går ud, og så kigger jeg på nogle andre borde. Kan du hygge dig? Nej, altså Rikard, det var et eksempel bare det her. Kom lige tilbage. Du er bare for eksempel skyld. <laughs> Hmm. Nå, så er du blevet mør, eller hvad? Hvad? 22 kroner, og så er det mit sidste bud. det. jeg tror, vi skal tage bare helt en ny... Glem vi tager et 22 20 kroner. Yes, okay, her er lampen. Ha! ha! ha! ha! ha! jeg fik at du... Det da, du! Den er mindst 330 kroner at din idiot, mand! Det er derfor, man kalder mig prisministeren! Men, uh! du, men det, var, det var noget, vi lejede, Rickard. Altså, nej, du skal ikke tage tanke. Du skal ikke tage en lampe. en ny lampe. Nej, nej, nej, det var ikke rigtigt, jo. Men det er min lampe nu, men det var, det var en gentleman's agreement, jo. Okay. 22 skal vi prøve at komme tilbage på sporet, Rikard? Ja. Vi skal lære at prutte om prisen, øh, og nu tænker jeg, at vi tager et eksempel mere. Men den her gang, der er det noget billigere, så vi er lidt tættere på hinanden. Okay. Øh, den her Glimmerporyk fra vores fredagsbar, den vil jeg gerne sælge for en tyver. Okay, lad mig lige se en gang. Jeg vil give 15.000 kroner. Hvad? Hvad laver du? 16.000 Ring, Rikard. Nej. 17.000. Hvad snakker du om? Okay, 25.000 kroner, og så er det mit sidste bud. Okay, er okay, solgt? Ha! Der fik jeg der igen, mand. Det er rigtigt sølv, jo. <laughs> nej, altså, det er sådan noget Lameda. Nå, nej, ja, det er gør... No, det er sølvpapir. Ah, Satans mand. Så det, <clears throat> så jeg skal bære mine penge tilbage, så. Rikard. Jeg skal bære mine det... penge tilbage. Ja, for det første så er det noget, vi legede. Og for det andet, altså, du har ligget hånd på det, så det er det ville din fejl. Alle på gulvet! Det er en røveri, mit navn! <coughs> min navn er Rickard, og jeg skal bære 25.000 kroner nu! Rickard, Rickard, hvad laver du? Er det en rigtig rigtigt Hvorfor siger du dit navn under en røveri? Mit navn er Rikardt Sinkelhård, og jeg skal have alle penge nu, ellers så dør du! Rikardt! Jeg kan ikke forstå, om du laver sjov med mig. Ah, du skød mig i benet! Jeg sagde, stik mig gyserne! Jeg har ikke nogen penge, det er et eksempelrekord! fuck det! Panserne kommer! Panserne kommer! Jeg vil Tak for lampen. ven! for satan! fuck fucking rekord! Du lytter til Nattevagten. Johnny, det, det er mig, der elsker brætspil. Det er mig, der altid sidder lidt under bispe i den der lille papkast, hvor der står brætspilscafé på Johnny's brætspilscafé. Det er en i en papkast. Den er våd, og lugter lidt af pis. Men jeg sidder derinde hver dag, og så spiller jeg Metador, og Monopoly og... Øh med Metador. Nogle gange spiller jeg også luker med mig selv eller sådan noget, men altså, du kan bare komme forbi og være med til at spille brætspil, hvis du har lyst til Du kan komme forbi og få noget pik, du har lyst til det, eller der er nogle kødssygt om. Jeg har lidt af det hele, men altså, det er vigtigt her sådan set bare, at, at du kan lide brætspil og mandelugt. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.